Ja, gott folk. Välkomna till Culture Radio. Det här är Emanuel som snackar och med mig i studion har jag... Simon Hellberg. Jakob Rönkvist. Ja. Okej, okay, grabbar. Det här är vårt premiärprogram av fotbollsprogrammet Culture Radio. Eh, vi tänkte att vi skulle börja snacka lite svensk fotboll och eh, allsvenskan. Vi kan inleda med den kryptiska frågan. Vilka vinner allsvenskan? Vad tror ni? Jag tror faktiskt på häkten. Jag, jag tror Häcken tar hem Faktiskt. Jag tror på en skräm. Elfsborg Sätt till deras lätta spelschema. Ja, Elfsborg tror jag också faktiskt. Eh, just nu toppar de serien på 49 poäng. Och eh, de har Geis, Norrköping, Gävle och Mjällby åtvidd kvar. Tittar man på de andra spelschema så ser det klart mer ansträngande ut. Till exempel så möter Malmö AIK i sista matchen. Häcken har AIK kvar att möta och AIK har ju såklart då Häcken och Malmö kvar att möta. Eh, det, blir väl, eh, det ser på pappret ut som att Elfsborg är klara favoriter. Men vilka vill ni vinna då? Oh, det är svår fråga. Vill man egentligen att Häcken ska vinna för svensk fotboll? Det beror på vad man tycker gynnar svensk fotboll. Gynnar det svensk fotboll att ett sånt litet lag och vinner vinner allsvenskan? Ja, som hammarbyrare tycker jag absolut inte. att Åreko ska vinna i alla fall. Eh, så, så jag får nog säga att jag håller nog lite på häcken. Eh, ett talangfullt lag. Ungt. Kul, kul värvningar. Ja, många har ju motivet att ah, men de har ju ingen publik. Bryr man sig om det? Nej, det kan ju bli en intressant efterfest. Tämligen. <laughs> är intressant efterfest. På banketten. Tio personer varandra. Precis, precis. Alla 250 ja, Det är vackert. tar, tar över Avenyn Göteborg. <laughs> Men, men jag måste säga att det känns det ändå som ett riktigt stort långfinger mot Real Göteborg <laughs> inom parentestecken där om Häcken skulle gå, in, gå hem och vinna det här. Jo, verkligen. Men äh, ja, de kan ju börja med att vinna ikväll. De möts ju faktiskt ikväll i ett äh, Göteborgs derby, Häcken och Göteborg. Hur tror ni det går ikväll? Jag tror att Häcken tar hem det. Tämligen enkelt. Göteborg har varit under isen hela säsongen. Ja, Jag vill nog säga att jag tror att Göteborg drar den längsta stroten då, eh, med tanke på bra insats senast i Malmö, eh, vinner där tre poäng, eh, jag tror på tre poäng till Göteborg, 2-1. Yes. Senaste Göteborgs och var de ju riktigt riktigt kassa mot häcken. eller mot guys menar jag. Riktigt dåligt. Så att jag menar, de verkar inte palla trycket i mina. Nej, det är sant. Vi har ju Majid som har gjort 18 mål den här säsongen och sen Nasir Mohammed, han 18-åringen som kom i somras. Han levererar i San pierre Van Hojdonk pierre style, så att säga. Taget namn va? Nej, tror jag inte. Det är inte det? Nej, men han är väl inte har han din namn också? Förmodligen välhängd. Ja, det Nej, ska vi köra igång lite musik kanske? Vi återkommer efter pause. Vi ska snacka lite england efter Asaf Fa vidans Monday reckoning song. Eh, matchen mellan Arsenal och Chelsea kanske kan ses som eh, omgångens hetaste match. Slutar 1-2 efter en spansk afton på Emirates Stadium. Har äh. ni något ni har, såg ni matchen? jag såg tyvärr inte matchen. Såg tyvärr inte hel matchen. Nej, det smärter ju lite i mitt hjärta efter att förra säsongen tog vi väl fyra poäng mot Chelsea. Ja, det lyser väl igenom att jag håller på snart, kanske. Men i alla fall, det var riktigt bra från Chelsea som ser ut att ånga på där i toppen. Uppe på, vad kan det vara? 12 poäng? Jag tror faktiskt. Det. Jag, jag har inte riktigt kollat med vad säger. Vi? Är de en titelkandidat i år ändå? Jag höll ju redan på förra Chelsea som titel favorit, så att, eh, jag får Jak nog eh, det. Jakob, jag tror att du måste vara en av de få som gör det då, för inför säsongen så snackades det ju bara om Manchester-klubbarna. Ja, fast jag stack ut det lite och jag, eh, jag vill mena att eh, jag har hittills rätt i mina teorier. De har ju värvat, onekligen värvat extremt smart hazard. Vilken värvning, det måste vara nästan årets värvning i Premier League. Fy ja. fan vad mycket han gör för det här laget just nu. Ja, det är galet. Och samarbetet honom matar där, det är magiskt. Alltså, de, de kompletterar varandra väldigt bra. Till och med Torres började mål. Ja, det är väl lite det. Det har snackats om att de inte har någon rejäl forward, så att säga. Efter att Drogba drog till Kina. Och eh, Torres har varit i isboxen. I frysboxen kan man säga. Även i dålig form. Väldigt, väldigt länge. Faktiskt. Men när jag började lossna för honom också, då, då tror jag att de blir riktigt, riktigt vassa. Om det lossnar ordentligt för honom. Mm. Samtidigt så har de kanske inte den bredden som man känner lagen har på samma sätt i truppen. Jag har en jävligt bra elva, men tveksam bänk. Tveksam bänk. Men det tyder ju ändå på någon form av styrka att de lyckas, de lånar ut Michael Essien och förlitar sig på det de har. Det är väl bara en sån sak, en gång i tiden. En av världens bästa tvåvägsspelare skulle jag vilja påstå. Jag skulle jag vidhålla någon som är en av de bästa fortfarande. Ja, han har ju tyvärr haft en ganska skadedrabbad karriär. Absolut, tyvärr. Okej, okay, men annars då. Tottenham är väl annars en ganska stor skräll den här gången. På Old Trafford så lyckas de vinna över Sir Alex Ferguson's Manchester United. Första åren sedan 89 som de lyckas vinna på Old Trafford. Så får får ju betecknas som anmärkningsvärt. Absolut. Och Vias Boas var ju minst sagt lyrisk efter matchen. Så Och det... Sir Alex var väl, kallade det en skam för fotbollen att det enbart blev fyra minuter tilläggstid. Han skulle ha sju, lite otippat. 30 time, 30 time. Ja, man ser honom ofta stå och titta på sin egen klocka och tänker, förmodligen så har han sin egen statistik och tycker väl att det borde jämnt vara tio minuters tillägg kanske. Men det är det inte så alla gånger United förlorar så vill Ferdy ha lite mera tilläggstid. Men det, är väl så. det är väl ett återkommande återkommande diskussion från honom efter United förluster. Okej, okay, men vad, vad tror vi om Tottenham då? ja jag vet faktiskt inte. Jag, jag tycker att de ser lite svaga ut längst fram och de saknar Modric något enormt. De har inte längre den här passningsspelen som kan göra de här öppnande, uppöppnande passningarna i sista tredjedelen. Nej, de här var ju Moussa Dembele från eh, Fulham. Han ser väl onekligen ganska duktig ut men eh, har han liksom, kan han axla manten? Nej. In, nej, nej. Han kan inte, han kan inte matcha tå, eh, Modric. Inte i nuläget i alla fall. Jag är tveksam till att han någonsin kommer göra det. Mm. Nej, jag tror det blir svårt att ta en Champions League-plats där faktiskt. Jag tror... att de ser inte så, så, så starka ut. Nej, Champions League-platsen nu kommer kommer gå till Manchester-lagen, Arsenal och Chelsea. Det tror jag ganska... Sen kan det bli tight i eh, platserna 5-8, kanske. Men eh, jag tror att det är ganska klart att det är de fyra lagen som kommer ta Champions League-platserna. Kan Liverpool utmana? Inte om Champions League, det tror jag inte. Nej. Eh, det är för ojämnt. Även om det var kul att i skedde i helgen, men... Eh, Ja, Brennan Rodgers fick äntligen lite arbetsro. Vad var det sämsta starten sen? 40-talet någon gång? Var det? Ja, det var nog pre, pre andra världskriget i alla fall. Så ja. att det, det... Riktigt, riktigt dålig start. Men nej, även, även om jag inte är något fan av Suarez-personen så tycker jag ändå att det kan vara lite kul att han dunkade i tre mål nu. Och mm. ja, bland annat, Suarez är ju en av dem som symboliserar den här vändningen men även tysk turken från Spanien, Noris. Mm. som har gjort tre mål nu, på dels i kuppen och sen ett mål i, i helgen. Den gamla Dortmund-kämpan. Ja. ja. Du undrar väl dit, Suarez, du undrar dit två mål nu i, i kuppen också. Precis, i vändningen där. Så att, lite, lite bittert också kanske, hade han platsat i Arsenal. För Arsenal ville jag ha honom på i lån här inför säsongen. Jag ser ju inte honom som en starkare kandidat än varken Arteta, Diaby, Wilshere eller, um, vad heter det, Så nej, jag tror inte Arteta en liten kul parentes. Jag hade alltid 20 straff, straffläggning på Champions League. <laughs> Klassiker. Yes, vi kör lite musik igen och så kommer vi tillbaka snart. Ja, yeah, och det där var Missy Elliott med Ninth Inning. Simpa, vad tror du om Newcastle i år? Ja, just nu ser det ju inte alls bra ut, får jag väl ändå tillstå. Det, spelet är väldigt, väldigt dåligt. Men ändå på något sätt lyckas man få med sig poäng. Men mot, matchen mot Reading nu i helgen var... Räddades väl av babba som är i hög form just nu. Men det, det är bara han, just han och Ben Arfa i, i nuläget som faktiskt är i form. Resten av laget ser väldigt blekt ut är eh, också väldigt tufft eh, med att Kolodchini är skadad, Kabaye är skadad. Han tog eh, ut en visdomstand nu här om dagarna och eh, fick en förbannad eh, infektion i tanden så att han kan inte spela och det, vilket är en av våra viktigaste spelare på mittlåset. Fantastiskt. Det här är avdelningen uh, udda skador kan man säga. Ja eh, det är väldigt udda skada. Han är någon sån här klassiker. det är ni säga det. Ja, den, äh, den är de, det var kanske en aftershaveflaska, så han missade väl, var det VM 2002 det, 20, det 20... var VM? Det 2002. Ah. Eh, Santiago Canizares var första målvakt i Spaniens landslag fram tills dess. Och eh, sen den dagen när han eh, av ren reflex skulle fånga den där parfymflaskan på foten som trillade från hyllan så har ju Iker Casillas spelat eh, över hundra landskamper för Spanien. Det var tungt onekligen, ett regimskifte. Missade både EM-guld och VM-guld på grund av en parfymflaska. Skulle man kunna säga så? Ja, det kan man säga. Den är tung. Riktigt är tungt. Kalle Cornelius också. Skulle skära gurka. Skar av vad det nu var en sena och blev borta länge. Ja, det är sjukt. Så. En sena i benet? Äh, nej, sena I, i. i handen. Ja, det ses. är riktigt gott. Ja, det är faktiskt en gammal österspelare som eh, gjorde en liknande sak. Han eh, skulle flytta till Gävle och spela för Gävle IF på försäsongen eller under försäsongen då när han precis hade fått sin lägenhet så ska han packa upp sina lådor hemma i lägenheten han har en hund som springer runt och hunden lyckas välta en spegel som står utan mot en vägg och den ramlar och skär av hans hälsena ytterligare en sån udda men solskenshistoria <laughs> solskenshistoria kan vi kalla det <laughs> Sen så har jag aldrig sett honom spela. Det var, För övrigt, han bröt benet när han spelade i Öster också, men nej, han blev nog inget riktigt. Han var för otursförföljd. Men vad, vad tror du om Arsenals chanser i år då, du som ändå är, har ett gunner i hjärta? Alltså, vikten av att vinna matcher som den i helgen, känner jag. Och det lyckas man inte med. Så jag tror tyvärr att vi får nog sikta in oss på en tredje kamp om tredje fjärdeplatsen där. Det, det blir ingen titel i år heller. Ja, det kan jag hålla med. Däremot är jag ganska övertygad om att ni tar en tredje eller fjärde plats. Mm. Faktiskt, jag tror att ni hamnar bakom Manchester lagen och Chelsea. Ja, man får väl hoppas att vi kan utmana de här. Eh, om, alltså framförallt tredjeplatsen platsen då så vi får en, en direkt plats till Champions League så vi inte behöver gråta ner oss i ett kval som förra året mot Udinese som vi som tur väl vann. Men, eh, nej. Champions League-spel är viktigt för oss Så jag tror att det lockar Det gör det Och jag tror att Newcastle är långt borta Från tom fyra just nu Det var ju raketlaget förra året Men det, det känns väldigt tungt i år Ja det är kul, det känns som att experterna hade väl trott på något liknande i år Men för nu har de ju ändå fått tillbaks Marvå, de har väl Spelat in CC och så vidare Men nej Nej jag, jag tror att det blir tungt alltså, Kanske, kanske, kanske en femte plats. Men då ska mycket falla på rätt. Falla på rätt. Många pusselbitar falla in. Det, det är också väldigt tungt. För det är mycket mer match, matchning denna säsong med Europa League också. Mm. Som egentligen är Europaspelets bakgård egentligen. Jag åker till närmare mindre, mer eller mindre korpen planer ibland att spela fotboll. Det är inte så där jätteunderhållande. Inga stora pengar. Så att jag vet inte vad du för egentligen vill med Europa League. Om det bara är något... Eh, Alltså, Michel Platini har väl gått ut gått in mycket för faktumet att mindre lag ska få spela i de europeiska kupperna. Och det har vi faktiskt lyckats med lag som Midtjylland som nu lider i Champions och eh, Malmö har varit nära förra året, istället blev det Dynamo. Eh, det är väl någon form av vilja att få in de mindre klubbarna och kanske helst då hans franska klubbar i eh, Europaspelet. Vad tror du om den teorin, Jakob? Ja, den, lå den låter väl rimlig, absolut. Eh, Platini har väl vurvat mycket för fransk fotboll de sista året. så det, det kan absolut ha en poäng. Ja, men när vi är ändå inne på Frankrike, då vad säger ni om PSG start på säsongen och Zlatan i Psk? Ja, det är en intressant match till helgen om de Marseille. Eh, det är de två som toppar just nu. Eh, det blir ett, ett, ett riktigt styrkeprov för Zlatan och grabbarna. Men eh, 2-0 i helgen. Eh. Ja, och dessutom såg jag, Marseille hade ju sin och eh, sida sin bästa start på ligan på hundra eh, år liksom liknande. Med, eh, de, hade de fem eller sex raka, sex raka segrar tror jag. Eh, och förlorar nu i helgen mot Valensien. Ganska Ett, klart va? Ja 4-1. Väldigt märkligt. Eh, på förhand Man säger och PSG är ju ute och cykla men det brukar inte vara väldigt, väldigt tuffa matcher med väl, väldigt mycket känslor i. Jo, de, alltså det är ett laddat, en laddad match. Kanske inte lika laddad som eh, olympik-derbyt eh, eller vad man ska kalla det mellan Lyon och eh, PSG. men Eller Lyon och eh, Marseille, förlåt. Men eh, absolut, det är inblandat mycket känslor i de här matcherna. Det är väl kriget om att vara Frankrikes största klubb framför allt. Och sådär. Men Slattham start, start, start PSG har väl ändå PSG måste väl vara mer än godkänd Ja, herregud. Han leder väl skytteligen redan och, och har imponerat. Killen har ju inga problem med att akklamatisera sig i alla fall. Men det är väl lite av ett nedbyte av kvalitet gällande motstånd också? Ja, det får man ju säga. Han, eh, han är ju alldeles för bra för de franska backarna. Och med det så kör vi lite musik. Ja, det där var låten Everybody Wants to be an astronaut. Skitbra. Men grabbar vi, det är Champions League igen i veckan. Och jag tänkte att vi kanske skulle tippa lite matcher. Låter det som en bra idé. Absolut. Ja, yeah. vi har Benfica som spelar hemma mot Barcelona. Finns det mer än ett sätt den matchen kan sluta på? Nej. Jag tror inte. Benfica, jag vet inte om de är, det skulle väl vara om köra kör Chelsea-taktiken och parkerar bussen men det känns inte som att de portugisiska lagen är eh, parkerar bussen typen utan de kommer ju köra mm. rakt i Barsas fällor och spela anfallsglad fotboll och åka dit med i alla fall 3-0. Ja, och Benfica har ju tappat eh, Alex Witzel, Belgaren till, eh, till Zenit. Där är den eh, omdiskuterade eh, när de värvade både Witzel och Hulk också från Porto. Men allt kanske så har de tappat El Coneccio, den lilla kaninen, Javier Saviola. Som eh, gör succé i Malaga. Ja, verkligen. Och vad tycker ni om honom? Eh, gjorde ett på nya mål helgen och eh, har nu gjort sammakt nio mål mot Betis i sin karriär. Man får säga att eh, han gör väl succé på nytt kan man säga så han får inte chansen att möta sitt gamla Barcelona igen då. Nej precis. Men eh, nej, det blir nog en klar eh, Barca seger. Tror du också det? Ja, ja. det får jag väl säga att jag tror. Eh Lira eller Benfica med Cardoso. Det är, det är Cardoso som, som ska stänka in bollarna fram, det är väl tanken. Alltid 20 år slit på League. Ja, han är men inte så snabb dock. Nej, funkar bra i mitten klubb i Premier League. Ja, han har nog funkat där. Ja, uh, yeah, men det kan nog, kan nog bli en svår match för de hade ändå problem hemma mot Spartak-Moskva, uh, Kim Kjellströms lag i, um, i förra mötet. Om jag inte helt är ute och cyklar. De vann väl efter uh, två sena Messi-mål tror jag. Uh, men visst, det kan nog bli bara seger igen. Uh, Sen har vi den kanske ännu större uh, klara matchen på förhand, Nordskälland mot Chelsea- här ska ju Chelsea i princip kunna ta B-lagets skor och ställa ut på mattan och ändå ta hem den här matchen ganska klart. Ja, det kan man nog tänka sig. Det, det, det ska inte kunna hända att de tappar poäng. Hur eh, kom Nordskälland till Champions League det är ju en spännande fråga. FCK har man ju liksom Köpenhamn, så alltså, de har man ju lite, lite respekt för ändå i Europa. Men Nordskälland, har de någon spelare vi känner igen? Nej, det får nog blått min okunskap faktiskt. Ja. ehm och så att, det vet jag inget om faktiskt. Jag skulle dock kunna spåna i att eh, Peter Andersson som krossade alla Bayerns hjärtan, när han inte valde att återvända jag till jäblar. Bayern. Jag undrar om inte han gick dit från eh, Schöningen när han eh, vände blicken mot Skandinavien igen. Det är mina ljusvattens teori. Exakt. <laughs> Vackert smeknamn. Jag får väl ändå att säga att han gjorde i Sverige efter att han gjorde rätt val. För Bayern känns väl inte så sådär jättestarka just nu? Match ikväll. Värnemo hemma. Ja, det ser man ju hur långt de har spelat mot Wernemo hemma, det är ju ganska tragiskt. Ja, ah, Kennedy har gjort det, alltså det är va... Jean Dobelt det han har gjort och gått hem till Bayern får man ju säga. Han håller hål, hål ju fortfarande La Liga-klass, eller? Ja, ja ja. absolut, jag håller med. Som Hammarbyrå håller jag med. Det måste mm. väl skära i ett, ham... ett grönvitt hjärta att, att ta emot Wernemo på, på Söderstadion, i Superettan 1. måste ska inte underskattas. En jävla talangfabrik Amen. med Tern tär, spetsen där. Nu har vi väl visst gett sig av men... Ja, och så Buffo ba, och eh, Sadiko i eh, Helsingborg också. Och klar som stack också. Jag måste bara komma in på ett sidospår där med Simon Tern. Så grisigt HF-supporterna som att ta honom nu. Ja, just det. Död Tern. Och så hade de hängt en docka som de i ja, MFF3. Simon Tern ska dö, hängde mm. de upp på på, på läktarplats där det är så osmakligt så det bara finns inte Jag tycker ändå det är stort av HF att själva fördöma sina supportrar och säga att de ska anmäla det Väldigt det. bra, väldigt bra jag, jag, jag måste ändå ge lite beröm och kudos till HFs spelare som inte gick fram och tackade kla klacken efter matchen på grund av den incidenten Ja nej, det är just det där påhoppet mot eh, spelare det känns som att det är fan inte riktigt okej, okay, alltså. sen förstår man ju rivaliteten och allt det innebär däremellan det men eh, någon Förmo limit förmodligen någon då eh, där från Helsingborgs Filma som... Frontline. Mhm. Uh -huh, precis. Jura. Vi har lite mer matcher som också spelas imorgon tisdag. Juventus tar emot Shakhtar hemma och Juventus övertygade ju borta mot Chelsea förra matchen. Kan de ta det ukrainska under hemma? Ja, det tror jag de fick ju med sig. ett, kryss, ett starkt kryssande mot Chelsea. Ja, det var egentligen Juventus mot Oscar, var det inte det? Ja, Oscars andra mål, det är ju bland det snyggaste fotbollsgodismålet jag någonsin sett, tror jag. Ja, magiskt. Första målet var lite turaktigt, andra målet var fenomenalt. Men eh, jag, jag tror ändå, med tanke på hur starka de var senast, på bortaplan på Stanford Bridge, och spelade väldigt starkt mot Chelsea, så tror jag faktiskt att tror att de kan få lite problem ändå, men jag tror ändå att de kniper dit en poängar där på... Jag tror faktiskt Jovinko avgör i, i ja, runt 75-80 om där. Atommyran, Jovinko alltså. Atommyran, jag tror att Atommyran Hur lång är han? Kan vara? 1,65? Ja, 1,62 tror jag. Jag tror inte han eh, når upp till de längdena en gång. Han var kortast i EM och det säger ju inte mycket när vi har gubbar som kör vi nästa och spanska lirar och sådär. Nej, men Atommyran avgör i 82-minuten. 80, 80, 80 Gör han matchens 2-1. Jag tror inte de... Tre pinnarna är så säkra faktiskt. Jag tror mycket väl att Ukrainarna kan få med sig någon poäng hem i det turinska höstrusket. Så att säga. Ja, Shakhtar de har ju ändå ett, en handfull brassar. Typ Viljan är väl den starkaste lysande kanske och sen Jadimel, eh, vad heter han? Något mm. sånt. Eh, faktiskt hört att eh, man kan ju undra varför brassar vill bo i Ukraina kanske. Dels finns det ju förmodligen snuskigt mycket pengar i den där klubben men eh, jag har också hört att de har byggt upp en by, en litet så här gated community egentligen, där, där brassarna får bo i, i någon form av lyxkvarter så att de slipper beblanda sig med de vanliga fotfolket. Där ser man, där ser man nej men jag, det. Det blir ingen lätt etta men jag tror ändå att de kämpade hem Alessandro Matri kanske också kan göra ett par baljor. Sen har vi också ytterligare en stor favorit, Manchester United som borta i Rumänien ska möta FC Cluj. Ja, det, hur gick det för, för United senast? United mötte Galatasaray hemma och hade väl ordentliga problem men lyckades ändå vinna 1-0 efter ja, det, Carricks tidiga mål. Elmande kom in där då efter... Ganska tidigt. Ja, en kvart någonting. Ja. Och Mandar är inte minst 100% längre. Han har ju alltid gjort mål i Champions League tidigare förutom nu mot Manchester United. Men jag tror absolut inte det finns en människa på jorden som har kallat honom han en 100% innan. Killen, jo, ja. killen <skratt> behöver ju 30 chanser på att sätta 2 mål. Men han lyckas alltid feta in det. Ja, nej. Det blir eh, kloj. om... Hade inte de en satsning på honom tror jag för ett par år sedan, men nu jag har inte hört något om dem på länge Det var ju eh, Niklas Sandberg, kommer jag att spela där, den gamla AIK-spelaren. Kluj är väl även ett näste för tandläkarstudenter. Yes, so. ja. Är det inte så bra betyg för att komma in? Nej, det är väl den andra vägen de går. Ja. Det är väl det och kräka Det är det. Ja, men på tal om matchen, vad kan det vara? Ka, kan de verkligen skaka United? Alltså förra säsongen så hade United otroliga problem i gruppspelet men jag tror att de är så pass revanschsugna och Fergie har sån byggt upp kanske ytterligare lite respekt för de här mindre klubbarna så det kommer nog inte chansas här utan det blir nog eh, A-laget så att säga. Bästa elva? Bästa elva. Ja nej, ja, jo, nej men det ska, de, de kommer att vinna men eh, United brukar ju kunna, även, även om de spelar riktigt riktigt kass så brukar de ju kunna ta hem tre poäng i alla fall. Vi tror att United vinner. Ja två. Och eh, borta i Vitryssland kommer Bayern München försöka slå bate Borisov. Enkel två. Enkelt två. Vi säger inte mer än så. Nej. Valencia Lil Lil har inte gått bra eh, denna säsong. De har haft eh, de förlorar ju borta nu senast mot eh, vilka var det igen? Det var eh, någon form av någon får man bottenlag. Jag ja, kan, precis. Ett, kan lag, trepråka, men... ett lag som de ska, måste, ha, måste vinna mot för att kunna ha en chans att gå vidare. De har ju... Möter de inte Bordeaux? N nej, jag tror nej, inte jag det. För mm. e Bordeaux spelar i Europa League och ska faktiskt möta Newcastle nu på ja, du menar i Champions vilka de möta? Champions. Ja. Jaha, okay. Jag har pratat om ligan. Bragga tror jag. Nej, de mötte Batte tror jag. Ja, Batte och Torska hemma 3-1. Ja, med det så tror jag att de är borta i Champions League. För att de kommer inte då på Valencia Ja, det sen de sålde Hazard till Chelsea så har de ju knappast varit lika, de, det krävdes ju förlängning mot Köpenhamn för att ja. gå till Champions League från första början Så att nej, de, från denna gruppen kommer det vara Bayern München och Valencia som går vidare Soldado, Valencia med Soldado i spetsen vinner hemma mot Lille ja. Och Galatasaray Braga är det sista här i mån, vilken, vilken match va? Galatasaray supportrar De är Ghana Härnivna. Härnivna kan man säga säga. Ja, jag, jag vet inte, spännande match. Den är kanske en av de svårare att tippa den här veckan tror jag. Mm, men så som det såg ut mellan eh, Manchester, United och Galatasaray så kanske galla har ett eh, ypperligt tillfälle att knipa andra platsen De kanske har ett litet övertag men det kommer inte bli någon lätt seger i sånt fall. Jag tycker det är svårt tippat. Det mycket svårt tippat. Ja, yeah. och efter pausen så kommer vi tippa onsdagen Champions League matcher. Ja, det där var Gossip med Move in the Right Direction. Om vi så snackar onsdagens Champions league match så kommer vi ju in på dels den så kallade Dödens Grupp med Ajax, Real City och Borussia Dortmund. Men först tänkte jag att vi kunde snacka PSG och FC Porto. PSG, vad tror ni? Vad som framförallt är intressant, och har, har PSG någon chans att ta hem det här? Kan han äntligen vinna sitt efterlängtade Champions League? Ja, det är ju det som är frågan. Det, det, det spontana svaret är ju att klart han inte kan vinna Champions i år med PSG. Men eh, han har nog möjlighet att gå vidare från gruppen. De har nog. Jag tror som du, Emanuel, att det projektet från vänta några år innan det bär frukt, så att säga. Mm, och då har väl Zlatan kanske hunnit bli pensionär men eh, det är absolut en spännande satsning att man håller på med. Och Porto har väl kanske snarare avstannat sin satsning om de nu har haft någon med eh, försäljningen av Fredi in till Inter och Hulk till Zenit. Jag kan inte förstå hur Hulk kan gå till Zenit faktiskt. Ja jag ska väl, ja, med det lönekuvertet så hade nog du också flyttat till Sibirien. Ja det är möjligt men han hade kunnat ha chans att spela i Premier League världens bästa liga men han väljer att gå till en, till en ganska tråkig liga för, för ett lönekverk, jag kan inte förstå det. Nej, ja, det är väl så men å andra sidan ryska ligan är väl på uppgång och eh, vad jag förstått så Sankt Petersburg det är väl inte den tråkigaste staden i, eh, i världen. Visserligen men den är ju inte den är ju sämre än både spanska, engelska, italienska, tyska. Så är det väl. Men FC Porto mot Paris Saint-Germain. Vad får vi för resultat i den matchen? slatan du undrade i två. Det han slutar 2-0. Kryss. 1-1. No. Slatan, ja, han var väl förra omgången så var han den första spelaren att representera sex klubbar i Champions League. Änligt om vi säljer sellout, Zlatan? Ja, eller så är han ett monster på att uh, jag vet inte vad. Fråga Milan-fansen, är han en sellout? Ja, nej, det tror jag faktiskt inte att de tycker. Jag, jag, tycker att, inte. jag tror nej, att de och att Galliani framförallt eh, Berlusconis eh, avslutade satsning på något sätt. Som man ändå får tro att... Eh... Men, men, men var inte Zlatan hade de verkligen råd att värva Zlatan från Barcelona? De hade ju inte så bra ekonomi till att börja med. Kan det vara början förfallet fallet på, för Milan där, köpet av Zlatan? I ärlighetens namn så tror jag inte att de hade... Alltså jag tror inte att Berlusconi... Eh, Berlusconi är ju väl kanske snarare känd för att värva spelare som på något sätt passar in i eh, Milan-mallen. Slatten eh, är ju något av en excentriker och eh, har väl ofta problem med att, om inte akklimatisera sig så i alla fall sticker han ju ofta gärna ut och tar plats. Eh, och eh, Jag tror bara att de såg affärsmöjligheterna i att plocka honom billigt från Barcelona när de eh, reade ut honom som de ändå gjorde. Fast det var inte så rea pris och Milans ekonomi var inte den bästa. Nej, men jag förmodar att det är något sånt. Och... Det, det var tanken med det, men jag, jag, jag tror att det var för dyrt. Jag, jag tror att det kan ha tagit död på Milans... Kan, ta, jag inte död på klubben, men ta död på framgångssagan Milan de närmaste 5-6 åren. I alla fall, de kommer ta tid för dem att återhämta sig. Ja, och många av fa fanbärarna har ju också lagt skorna på hyllan, jag tänker på... Maldini för några säsonger sedan och nu senast var det ju Inzaghi som lämnade tillsammans med Gattuso och Alessandro Nesta. Inzaghi är väl ändå kvar i klubbarna? Ja, det ryktas ju faktiskt som att Massimiliano Allegri inte har så många chanser kvar och att Inzaghi då är ganska spekulant på hans arbete som han första skulle, Enligt uppgift skulle han skrika till Allegri på träning. Att jag gör ditt jobb bättre. Och även försäljningen av Pirlo kanske inte var den Nej, det är, det, väl no det är väl någonting som symboliserar maktskiftet i, i Italien där när de eh, vinner ligan 2010 och 2011 eh, samt eh, säljer Pirlo och därmed säljer guldet till Juventus kan man säga. Pirlo så fortsätter leverera eh, nytt frispråksmål i helgen och Roma. 4-1 kross. Mm, ja, Juventus imponerar i ligan. Kan, kan det vara bland de dummare försäljningarna än Milan har gjort? Ja, han lämnar gratis också. Oj vad dumt. Jättedumt. Oj vad dumt. Men det är väl lite så, då jag vet att det var så, de ville ju ha kvar honom men de ville signa ett ettårskontrakt på grund av hans då, ålder och oklara status. men ja. Kan det vara lite Van syndromet som han i alla fall hade tidigare? Han hade ju någon form av fobi mo mot äldre spelare och gärna vill ha yngre, yngre 18-åringar. Ja, alltså jag tror att Milan har ju ofta varit beskyldad för att vara en, en dinosauriekyrkogård så att säga med Många äldre spelare och spelare som får stanna trots att de inte levererar längre. Jag tänker till exempel på Ba som var i Djurgården och vände en sväng. Ibrahim Ba. Ibrahim precis. Han kom ju tillbaks till Milan efter djurgård och fick på något sätt lalla runt på träningsanläggningen och var någon slags maskott. De har ju en förkärlek för familjen Milan och hela den grejen. Och till familjen Milan får man väl ändå säga att Gjort Sviat tillhör... Ja, gjort eh, via eh, Fülle 46 idag. Grattis, George. Om du lyssnar. <laughs> om du lyssnar. Eh, hans son spelar i Milan också, tror jag. Eller om han nu gör det fortfarande. Gjort via Junior. Mm, precis. Representerar av någon anledning USA i landslagssamhället. Yes. Ja, gjort ett par G20-kamper. Det var det värsta. Men kan det vara så att vi har sett ett strategiskifte i Milan som eh, har blivit eh, tämligen misslyckat? Kan det vara ett misslyckat eh, förnyningsförsök av eh, klubb, Milan som klubb? Ja, för det första har de nog kanske allt för stor tilltro till Pato och hans potential och de låtsas väl om att hans egenhet bara är något tillfälligt, vilket är ju uppenbarligen inte är. Och sen, ja, de satsar på Sharabi, Abate och liksom, de vill få till en generationsväxling äh, men det har ju inte fallit väl ut kan man säga. Tyvärr är väl Milans utveckling lite symptomatisk för stora delar av eh, italienska ligan. I alla fall storklubbarna. Ja, det är väl egentligen bara Juventus som ser en vår kan man säga. inte har väl också helt tappat stinget, känns det som. De italienska klubbarna kan konkurrerar inte lika mycket längre. De var ju stor nationen för, för inte så många år sedan där de tog hem Champions League efter Champions league titeln Men nu är, känns det lite mer som Spanien, Tyskland, England. Oh, ja. mm. Har vi haft någon Champions League-titel eh, sedan Milan 2007? Jag vet inte. Nej, det finns ingen i Jyra. Det är inte 29 Ja, ja förstås inte. När ja, släppnade ja, man bytte klubb där. 9-10. Ja, klart. Milit i finalen. Ja, ja. beklagar är faktafelet. Det... det var rätt dåligt av er på jag ändå tillstå. Ja. Men Champions League, ska vi återgå till någon match där kanske och sen gå till musik? Ska vi, vad, det, finns, vad finns det för spännande matcher där man är? Alltså Ajax-Real känns ju given. Real Och Ajax som faktiskt mötte förra året i gruppen. Ajax har inte direkt tur med lottningen. Hamnar tillsammans med City och Dortmund också. Den är väl gjuten Real seger Och eh, sen har vi ju egentligen en väldigt spännande match om City mot Dortmund. Två lag får man väl ändå säga som är eh, nya. I det här med Champions League och eh, framgång. Helt klart, helt klart. Dortmund är väl en, en, en framgångssaga. Väldigt, väldigt rolig klubb med extremt hängivna fans. Men det kan väl vara för att det finns inte så mycket annat att göra i Dortmund. Nej, Digelbe Valle i, i Dortmund är ju <laughs> mytomspunnen. Europas högsta publiksnitt har de. Yeah. Det är häftigt att se på. Det skulle man åka. Nu är fan en av de sig så också. Ja, det är häftigt att titta på. Också väldigt intressant med Jag har på att de har väldigt, väldigt få incidenter av huliganism. Jag läste en artikel om ett gammalt par det, som var i 70-årsåldern som hade gått och kollat på fotboll i, tillsammans i närmare 50 år. Och det värsta de hade varit med om på Dortmunds arena var att de hade fått en ölsbild över sig. Ja, det är ju... Kan man göra så i England? Nej. Nej. Ja, det är ju häftigt. Alltså, och de, de har ju inte... Så, till skillnad från i England så har de ju styrt upp massa, de, man får knappt stå på arenorna i England längre och eh, biljettpriserna har gått upp med 200-300% ja. Medan i Tyskland ser det väl egentligen likadant ut som på 80-talet men ja. det finns en, en eh, respekt och en eh, så här vilja för den tyska fotbollen som skiljer sig ganska avsevärt. Tyskland är ett bra fotbollsland. Mm, förra gången får man säga. Många klubbar med bra ekonomi också som inte har gett sig in i de här shake kamperna eh, Som då City till exempel. Som är egentligen enda anledningen till att de ens är där de är idag. Det är ju oljekeiken. Ja, och sven Eriksson. Och Liam Geiliger. Liam Geiliger har ingenting med det här att göra. Må, han må ett city fan men han är... Nej. Jag hade en skön anekdot... Jag kan ändå åtge namnet på honom, men det var en aftonbladet reporter som skulle åka ner till England, till Manchester och intervjua Liam Gallagher. Och eh, första frågan Liam ställer då, är du ett City-fan? Eh, var på inte den här in intervjuerna som inte är så särskilt fotbollsintresserad sa nej, du, nej. Men vad fan ska jag då snacka med dig för? Ja, det där var dead mouse med Professional Grievers. Och eh, apropå att sorry, så eh, är ju det en del av fotbollen också. Eller hur grabbar? Absolut, speciellt för en bajare kanske Ja, eller hur De spelar ikväll mot Värnamo och vi har även Öster hemma mot Umeå ikväll i Liseupprättan mm. Och eh, det är väl tyvärr Inte så väl så att vi kan säkra uppflyttning Men det ligger jäkligt nära nu Snart är vi tillbaka Det rödeblåa Hur känns det då? Alla röster ropar röster. Precis så är det på, på tal om det, jag tänker på, har ni några sköna ramsare från Öster och... Eh, Bajare borde väl ha rätt så sköna Ni har ju väldigt, väldigt bra klack. Ja, det får de är man se. Sveriges bästa, kanske, till och med. Ja, det, det är väl många som hävdar det, absolut. Eh, bra ramser. Jag vet inte om jag skulle ha kallat dem Sveriges bästa i de senaste, liksom när de var i Allsvenskan, för då tycker jag inte jag de var så utmärkta. Men nu har man ju verkligen sett vad de är gjorda. Av, nu har de legat i Supetan i två och en halv säsong eller vad blir det, tre säsonger? Vad ja. är det, tredje säsonger nu? Ja, det måste bli tre säsonger, absolut. Ja, och eh, fortfarande är det över 10 000 på många matcher. i ja, Det är imponerande, det får man ändå säga. Absolut. Helt klart, jag får se till mitt eget lag i IFK Norrköping som kan ha en av de mest patetiska klackarna i hela landet, tror jag. Det, det är som man skäms när man hör dem. Peking fans? Nej, äh, de, de, de är riktigt, riktigt... De har inga ramser och, och som jag förstår det som... Har de till och med stjält att hoppa om du älskar Malmö. Ja. Den har de tagit nu ripat rippat direkt. Och det tycker jag är ganska patetiskt. Och inte vara kreativ överhuvudtaget. Nej men alltså jag, jag tycker väl å andra sidan att det blir en liten del av hela fangrejen. Att man, man lånar av andra. Jag tror liksom inte att, okej okay, Malmö kanske var upphovsmän till just den ramsan. Men det finns, det är svårt att hävda att man är upphovsmän till ramsor, det lånas internt och hit och dit. Det är väl klart det är alldeles roligast när man hittar på en egen ramsa. Det måste vara, men kanske är det så att också att Peking fans är så pass få. Det är mm. lite mäktigare än när, när MFF gör det. Så på, som har en ruggigt bra, bra klack. Har du någon favorit Bayern-ramsa? Bra. Eh, jag var lite inne på en Norrköpings-ramsa som hade när de hade anti-Zoomiala. De om eh, Robben Brobergs låt. inge la la la la la, -la, -la. Och sen ah. körde zoomiala la la la la la Bayern, eh, favorit -bay Bayern-ramsa. du ramsan som har ett mycket. Inte den, han är bara 20 år och han har inget Nej år. Det var det väl var, det var andra klackar som stod ja. för det här bidraget. Förmodligen. Nu har du ingen favorit. Du vann du, du, du är till och med vart och härjöt och stått i östersklacken. Du Växte väl mer eller mindre upp i den klacken? Ja, det är jag är uppvuxen så. i klacken och har väl varit med under många år där. Det finns många favoriter. En av de mest simpla och, och så här ironiskt sköna är väl ni älskar Kalmar, ni som inte hoppar, var på alla i klacken, hoppar och kör den om och om igen. Det är så här bara enkel och skön. Rivaliteten är stor med Kalmar. Alltså, tyvärr har vi inte fått utöva den så mycket då båda lagen under stora delar av tidiga 20 talet varit lite upp och ner. Jojo jo. Kalmar spelar Allsvenskan så ganska van där och så tvärtom. Nu har ju Tyvärr Kalmar varit där uppe ganska länge och det blir ju faktiskt spännande att se nästa år. Hur hett det blir för det var ett tag sedan. Nej, som sagt, Peking, jag kan inte komma på att vi har någon så här, Vi har en hel del roliga ramsar, men jag vet inte. Eh, Stor för Norrköping är kanske inte så kreativ eller bra, men den är, den är ganska trevlig faktiskt när den går på parken. Mm. Bästa ramsan jag, jag vet det är ju i alla fall den här gamla Rangers-målvakten Andy Gorham, som, eh, som var Han led av schizofreni. Och var på... Var det den egna klacken? Det var den egna klacken. Ja. Äh. Jag undrar det, men det, det var i alla fall skön, skön Ramsa som gick något i stil med two Andy gore there's only two Andy gore och syftade då på hans sjukdom. Det är mycket fantastiskt. Finns det inte någon liknande om Tim Howard? Uh, Jag kan, kan tyvärr inte citera men det är ju någonting om att uh, han har Tourette's och uh, den avslutas med Tim Howard says fuck you <laughs> Ja, det är skönt alltså Inte lika sympatiskt kanske som, uh, det finns ju andra sjukdomar och tillstånd som folk ser på, bland annat så är det väl Liverpool-klacken som sjunger om en, uh, Gary Neville, eller sjöng om Gary Nevilles handikappade son Inte lika smakfullt kanske Absolut inte. Inte alls det var väl också United-klacken som sjöng någonting osmakligt nu om Hillsborough-katastrofen Precis, och, eh, murderers sjöng de, äh, Ja, murderers You're always the victims något liknande som var väldigt osmakligt Men som jag förstod det så var det en reaktion på att vissa Liverpool-fans hade gjort en eh, eh, låtsas vara flygplan och eh, störtar och, som då återkopplar till eh, München-katastrofen när större delen av Manchester Uniteds lag kraschade och dog, så att det är två osmakligheter the, the som inte Bubsy värd. ett team det ja, det? som inte är är egentligen. Så två stora, så, så, så stora klubbar och en så fin historia så tycker jag att fansen faktiskt gör bort sig med, när man gör sådana där ja, osmakliga saker. Men Liverpool känslig. De, de är också, de är inte Guds bästa barn för dels den här Gary Neville-saken, men jag tror även att när Julian Lescott som nu spelar i City spelar i Everton. Ni vet ju kanske hur han ser ut att han har ja. en defekt i yes. ansiktet så att säga. Eh, han, eh, han var med om en bilolycka när han var ung. Kanske till och med liksom Babys. jag är inte helt hundra. Men de har väl sjungit eh, You Should have Dying in the Accident, tror jag. I, riktat mot honom, vilket ja, inte heller känns särskilt smakfullt. Nu är det ju det, det för jävligt rent ut sagt. Det är ja. riktigt äckligt. Det är ganska fantasilöst och lite skönt som Villa-fansen en gång i tiden gjorde om Ashley Young, nu i United. He's uh, fast is quick. He's he's got a massive dick. Ashley Young, <laughs> Ashley Yang. Ja, är det och det är ju om den egna spelaren då precis. jag tyckte att vi, vi ändå är ändå ganska inne på ett intressant ämne här, tycker jag om att fotbollsfans som man fokuserar mer på hatet mot sina egna mot motståndaren än kärleken mot den egna klubben. Ja. Jag läste en intressant artikel på Svenska Fans om att äh, Intrex-supporterna hade skrivit mer antisemitiska och förnedrande ramsor mot, äh, äh, mot, mot Ajax än kärleksramser mot sin, sin ega, egna klubb. Utrecht. Är det något som är väldigt fel då vi har ett helt fel fokus? Ja, alltså Utrechts supportrar är väl kanske kända som ett av de äh, jävligaste skarorna i äh, i fotbolls Europa. Äh. Annat, det är där Alexander Gernt och Emil Mårten som spelar, även Mike, man heter Marcus Nilsson som yes. också spelar HF innan um, de, de är en. väl en riktigt hård för firma. men det är ju inte ensamt för eh, Interest, även om de må vara extrema så är det väldigt ofta fokus mot eh, hatet mot andra lag Så mm. kollar bara HF Malmö här senast mm ett riktigt förträffligt svenskt äh, äh, exempel på just detta hat som finns. Äh, äh, är inte det liksom, jag tycker att det är ganska motsägelsefullt. Det är precis det som fotboll inte är utan det ska vara mer kärlek mot ena laget än hat mot motståndarna. Absolut. Det är ju lite därför jag, jag älskar East Front, Klack. Det, det finns en extrem passion mot gentemot laget. Det är klart att det har sjungits en eller annan nidramsa kanske men då är det mest ironiska toner och liksom lite så här hatkärlek mot Kalmar på något sätt men det är sällan eh, det är mer, mer kärlek mot egna klubben och eh, ja nej det är klart det är väl det man får. Det är klart det ska finnas nydram, men det finns ju, eh, finns ju en gräns och fokus ska väl ändå vara på kärleken på den, på, för den egna klubben ska vi avsluta med att fans där ute fokuserar mer på kärleken på den egna klubben än att hata mot andra. Vi inre. säger så. avgå Roar Hansen. Vi tackar producent Michaela Esén för dagens härliga tillställning. Och vi i studien var programledare Emanuel Leander, Jakob Rönnqvist och Simon Hellberg. På återseende.